Установени мерки 14-та лекция от втора година на младежки окултен клас, държана на 17 януари 1923 г. Сряда, София Фир Фюр Фен Тау Аумен Размишление ти се резюме от темите, отличителни черти на физическото тяло. В геометрията се говори за прави, щупени и криви линии, за остри, прави и тъпи ъгли, за кръгове, за триъгълници, за четириъгълници и така нататък. Всички тия линии, ъгли и фигури имат свое значение но са мъртви, неподвижни и несъзнателни. Обаче в живата геометрия, т.е. в геометрията на живота, те са живи, подвижни, съзнателни. Вследствие на това, в обикновената геометрия всички линии и фигури се тълкуват по един начин, а в живата геометрия по друг начин. Да допуснем, че линиите CA и CB на фигура 1 са живи и се движат съзнателно. Коя е причината, че от точка C те започват да се разделят една от друга и образуват остър ъгъл? Ако правата AC представлява положителна сила, а правата CB отрицателна, те по никой начин нямаше да се разделят. Те ще да се слеят в една линия. Значи тези две прави представляват или две положителни, или две отрицателни сили, заради което се отблъскват и образуват помежду си ъгъл. Каквото става между силите в природата, това става и между хората. Някои хора се отблъскват, а други се привличат. Отблъскването между хората се дължи на еднаквите, на еднородните сили, които действат между тях. Представете си, че имате едно бонище, С, към което се отправят два петела, които се разгеждат като две еднородни, като две положителни сили. Щом се срещнат, те веднага ще се отблъснат. Между тях ще започне упорита борба. Единият петел ще отстъпи, другият ще настъпи. После и двата заедно, ту ще настъпват, ту ще отстъпват и ще образуват помежду си ъгъл БЦА. След борбата, един от петлите ще се качи на буднището и ще изкукурига. После вторият ще се качи и той ще изкорига. Така ще се образува един триъгълник. Който представлява бойно поле. Колкото повече ъгълът БЦА се стеснява, толкова и борбата става по-усилена, по-ожесточена. Онези, които изучават физиологията, срещат този ъгъл на човешкото лице главно на човешкия нос. Колкото повече носът при основата се стеснява, толкова човек става по-енергичен, по, по сприхъв За такъв човек казваме, че е активен, че силите в него са интензивни. Колкото носът на човека при основата е по-тесен, толкова той е по-капризен, по-нетърпелив. Как трябва да се въздейства на тези сили в човека, като се разшири носа при основата? Ако ъгълът при върха на носа у някой човек е от 5-10 градуса, а широчината при основата на 15-20 мм, казваме, че нервната енергия на този човек е почти изтощена. И затова всяка вечер преди лягане и сутрин след ставане този човек нека концентрира мислата си към носа, да развие по-голяма широчина ако не успее да разшири носа си, ще се намери в трудно положение, бързо ще изтощи организма си. И тъй дължината на страните AC и CB в треугълника ACB, който представлява големината на човешкия нос, определят интелигентността на човека в нейната широчина и дълбочина. Триъгълникът А, е в зависимост от триъгълника А, Точката Д представлява човешкото ухо, а линиите А, и Д, са страни в триъгълника А, Страните А, и С, характеризират интензивността на мисленето, а страните А, и DC в триъгълника ADC характеризират общата интелигентност на човека. От тук можем да извадим следния извод. Колкото по-тесен е носът, толкова по-голяма е интензивността, активността на нервната, на умствената енергия, а толкова по-слаба е физическата енергия. Или колкото ъгълът С е по-малък, толкова по-голяма е умствената активност и толкова по-слаба е физическата. А когато няма равновесие между умствената и физическата деятелност от човека, той ще фалира. Тоест, диятелността му се прекратява. Колкото по-дълга е линията М, толкова по-голяма е интензивността, активността на човека. Дължината на линията N показва слаба интелигентност. От големината на двата триъгълника вадим два различни резултата. Колкото триъгълникът А, С, Б е по-широк, толкова интелигентността е по-слаба. Значи, колкото ъгълът С е по-голям, толкова интелигентността е по-слаба. Носът е проекция на сили, които слизат от божествения на физическия свят. Носът е проекция на тези сили, именно защото горе е тесен, а колкото по-надолу слиза, постепенно се разширява. Същата аналогия виждаме и в реките на природата. Всяка река в началото си, отдето извира, е по-тясна. Колкото по-надолу слиза, тя постепенно се разширява. За ъгъла ADC на същия триъгълник можем да кажем следното. Рамото CD на ъгъла ADC е проекция на сили от физическия и от умствения свят, а рамото AD е проекция на сили от божествения и ангелския свят. Тези две линии излизат от един център, но вървят в две различни посоки. Затова именно и силите вървят в две противоположни посоки. В центъра D се прекръстостват сили. В това отношение то е фокус, в който се събират, а после пречупват ред интелигентни сили. Значи всеки център е фокус, в който се събират една или повече интелигентни сили, които направляват проявите на човека в физическия, и умствения свят. Точката С на триъгълника А, С, Б е също така център, фокус на сили. Той се намира почти на границата между челото и носа на човека. Някои учени казват, че за този център се намира малка празнина, която наричат мълчаливия пост на духа. Мнозина френолози се излъгват, като приемат, че за този център се намира особен мозъчен център. Някога тази кухина, тази пръснина е по-малка, а някога по-голяма. Когато говорим за проекции на сили, трябва да имаме предвид, че те не са проекции на съзнанието, но на ума, на човешката мисъл. Широчината на този ъгъл се обославя от физическите сили които действат върху ума на човека. Широчината на човешкото лице също така се обославя от физически сили. Колкото повече лицето се стеснява, толкова по-силно действат умствените сили. Физическите сили разширяват, а умствените стесняват, удължават. Като знаете това нещо, вие можете да го приложите в живота си когато трябва съзнателно да си въздействате. Представете си, че сте неразположен, раздразнен, нервен, цяла нощ не можете да спите. Какво трябва да направите? Концентрирайте мисълта, съзнанието си към върха на носа и си представете, че носът ви постепенно се разширява. Щом съсредоточите мисълта си към носа, вие ще се успокоите, и ще заспите. Първоначално, когато е бил създаден, човек имал правилно, хармонично лице. Духовният му живот също така е бил правилен. За да придобиете това, което сте изгубили, вие трябва по външен начин да си въздействате. За тази цел, в продължение на няколко години наред, вие трябва да правите опити, докато дойдете до известни резултати. Като постоянствате в опитите, в упражненията, ще видите най-после, че сте разширили носа си, ако е бил много къс. Широчината на носа у някой е около 30, 31, 32, 33 мм, рядко 35 мм, която мярка е нормална. Носът играе важна роля в човешкия живот. От формата на носа се съди за живите сили които се проявяват чрез този Ут. Чрез носа, чрез живите сили, които се проявяват и действат в него, човек дава на другите сили в себе си направление, каквото сам желая. Някои хора в младените си са имали правилен, красив нос, но в последствие със своя нередовен живот те са го съвършено изопачили. Носът у някои хора е изкривен повече надясно, това говори за асиметрия на силите в тях, значи силите в тях действат асиметрично, не са в хармония помежду си. Следователно, всеки човек трябва да уравновеси силите в себе си. Когато силите в човешкия мозък се проявяват правилно, и носът му е правилен ъгълът, който се образува от линията на челото и началото на носа, не трябва да бъде много остър, много вдълбнат навътре. Напротив, този ъгъл трябва да бъде тъп. Изобщо, ъглите, които се образуват в човешкия организъм, оказват голямо влияние върху човека. Те определят силите, които му действат. Природата е предвидела нещата разумно. Например, при свиването си краката образуват известни агли. Тези агли, тези пречупвания са необходими, за да могат силите в организма да се разпределят правилно. Тежеста на самия организъм се разпределя правилно именно чрез тези ъгли, чрез тези свивания и разпущания на краката. Ако тежеста на тялото би паднала перпендикулярно върху краката, без да става свиване, те непременно щаха да се щупят. При това положение човек прави много скокове, обаче, който скача от високо място, той трябва да бъде голям гимнастик, да скача по правила. Такива скокове прави човек и в умствения свят. За това трябва да бъде много внимателен. Ще кажете, може би, че природата е създала човека такъв, Какъвто го виждаме. Не. Сегашният човек сам се е отклонил от правия път, вследствие на което е изгубил нещо от своята първоначална форма и строеж. Следователно, според окултната наука, вие трябва да се върнете в правия път, да се оставите на природата, тя да действа върху вас, да възстанови първото ви положение. Ако още днес разберете истината по отношение на вашето отклонение, вие ще се обесърчите и нито един от вас няма да остане в школата. В този случай вие ще се намерите в положението на онзи руски виден виртуоз, който като слушал един ден повиден от себе си виртуоз, обесърчил се, че не може да свири като него и се самоубил. Що ме така? По-добре да не знаете причините за отклонението от правия път. Има ред причини за отклонението, но вие не трябва да ги знаете. За вас е важно да се върнете в Божествения път. Изправянето на света зависи изключително от връщането на човека към първишния живот, за да работи с Божествените закони. Представете си, че имате три сили А, Б. Физическа, АЦ умствена и ЦБ чувствена, т.е. сила на чувствата. Отношението между тези три сили можем да изразим последния начин. АБ към AC към ЦБ. Ако ЦБ линията на чувствата се увеличава, линията АС ще се намалява. Ако линията С се увеличава, линията CB ще се намалява. От тук можем да извадим следния закон. Когато светът на чувствата в човека се увеличава или усилва, едновременно с това в него отслабва умствения свят. И обратно, когато умствения свят в човека се увеличава, светът на чувствата в него намалява. С други думи казано, когато чувствата преодоляват, човек по-малко мисли. Когато умът преодолява, човек по-малко чувства. Затова хората казват, че учените ще оправят света. С това те искат да кажат, че като мислят повече, учените ще бъдат свободни от влиянието на чувствата в себе си. Тогава ще излезе, че като учени те ще бъдат по изтънчени в мисълта, а по-груби в чувствата. Въпросът е, как могат да се примерят умът и сърцето? Според триъгълника А, когато умствените силови линии се увеличават, чувствените се намаляват. Когато чувствените силови линии се увеличават, умствените се намаляват. Коя е причината за това съотношение между сърцето и ума? Мислете по този въпрос, за да видите до какво заключение ще дойдете. Трите страни на триъгълника представляват проекции на сили от три различни свята. Физически, умствен и сърдечен. На какво е равен сборът от вътрешните ъгли на един триъгълник? На 180 градуса или на два прави ъгъла? Тук... На следната фигура имате квадрата DBCA. Какво ще стане с този квадрат, ако две от страните му се скъсят, а другите две продължат? Той ще се превърне в правоъгълник. Диагоналите в този квадрат представляват равнодействащи сили, които уподобяваме на волята в човека. Диагоналът AD разделя квадрата на два триъгълника BDA. И АДЦ. Ако приемем, че страната ДБ представлява силовите линии на ума, а БА силовите линии на сърцето, тези силови линии могат да се уравновисят от волевите сили, от волята АД. Същото може да се каже и за силовите линии в триъгълника. АДЦ. С една дума казано. Волята е в състояние да урегулира силите на ума и на сърцето в човека. Като знаем това, по лицето на човека можем да четем какви сили участват в него, кои от тях вземат надмощие, какво направление приемат – възходящо или нисходящо. Всичко това е написано и може да се изчисли по математически, по строго научен начин. Като наблюдавате ъглите, линиите на носа, на ухото, на устата в човека, можете да измервате кои линии се удължават, кои се скасяват и да вадите заключение за силите в човека. Това е живата геометрия, начертана на човешкото лице. Когато умствените сили вземат надмощие в човека, линията БД се удължава а линията А-Б се скъсява. Това показва, че в дадения случай волята на човека не е взела участие, значи някакви външни сили са действали върху индивида. Например, мъж и жена се оженят. Мъжът има дълъг нос, жената къс нос. Раждат се дъщеря и син. Дъщерята има дълъг нос, а синът къс. Това показва, че бащата е оказала влияние върху умствените сили на дъщеря си, за тя мяза на него. Майката пък е оказала влияние върху чувствата на сина си, за той мяза на нея. В този случай, удължаванията и скъсяванията на линиите не зависят от волята на индивидите, които слизат на земята. Това зависи от външни влияния от влиянията на майката и бащата върху децата. Когато синът и дъщерята започнат съзнателна работа върху себе си, тогава те могат свободно да проявят волята си, която ще въздейства върху сърцето и ума, с цел да уравновеси техните сили. Когато някоя съзнателна, високо издигната душа дойде в света, чрез волята си тя ще си изработи такъв нос, какъвто желая. Тя ще изработи такива черти на лицето си, каквито желая. Тази душа няма да се влияе нито от носа на баща си, нито от носа на майка си. Ако носът на майката е къс и широк, чрез волята си този индивид ще си изработи толкова широк и къс нос, колкото желая. Що се отнася до вашите носове, това е вече свършен факт. Вие се намирате под влиянието на баща си и на майка си. Зад баща ви се крие влиянието на хиляди поколения с положителни сили. Зад майка ви се крие влиянието на хиляди поколения с отрицателни сили. Вие се си намирате вече под влиянието на тези сили. За да бъдете свободни от тяхното влияние, трябвало е още преди раждането си. Да не сте се свързвали с тях, но да сте се свързали с разумните природни сили. Щом веднъж сте се свързали с вашите деди и прадеди, не остава нищо друго, освен да работите съзнателно върху себе си, да впрегнете ума, сърцето и волята си на усилена работа. Като работите по този начин, няма да забележите как чувствата и мислите ви постепенно ще се изменят. И вие няма да мислите и да чувствате вече като вашите дядовци и баби, чертите на лицето ви ще се изменят, носът ви ще се удължи. Достатъчно е носът ви да се удължи с един милиметър, за да видите, че волята ви е действала. Ако можете да разширите носа си с един милиметър, това показва, че усилията на волята ви не са останали безрезултатни. Сега ако около квадрата ACBD опишем окръжност, диагоналът AB в квадрата ще бъде едновременно диаметър в окръжността. Какво показва това? Това показва, че можем да превръщаме или да трансформираме силите, енергиите в природата. Значи диагоналът квадрата можем да превърнем в диаметър на окръжността. Не е достатъчно само да превръщаме енергиите, но ние трябва да ги измерваме, да им дадем математически израз. Диаметърът е равнодействаща сила, която поставя всички точки от окръжността на еднакво разстояние от една вътрешна, централна точка, наречена център на окръжността. Или Диаметърът е равнодействаща сила която поставя в равновесие всички умствени, сърдешни и волеви сили. Диагоналът пък е равнодействаща сила, която показва, че човек може да пази равновесие в себе си само в четири точки. Четирите точки са четирите тела, през които човек минава в сегашната си еволюция. Следователно, когато кажем квадрат, разбираме процес на развитие. Всяка от на квадрата представлява едно от четирите му тела. Физическо, астрално, умствено и причинно. Всяко тяло представлява отделен свят, отделно поле на действащи сили. Диагоналът в квадрата е равнодействаща сила, която слиза от Божествения свят, за да уравновеси другите сили на квадрата. Значи, диагоналът иде от посока B към А, а не обратно. Сега ви оставям да мислите върху квадрата, без да се обесърчавате. Ако имате неясни неща, не се смущавайте. Всички неясни, неразбрани неща постепенно ще се разберат. Като се натъкват на някои противоречия, нози наказват – тъй казал Господ, такава е волята Божия, и така нататък. Отде знаете, че волята Божия е такава? Не, разсъждавайте, мислете дълбоко върху нещата, за да си ги представите в техния първоначален вид. И тогава се произнасяте, каква е волята Божия, какво е казал Господ, и така нататък. Представете си, че изговаряте думата... Ишвара, която е турска, свещена дума. Един произнася правилно думата Ишвара, дойде втори, залечава първата буква и остава думата Швара. Дойде трети, залечава буквата Ш, остава думата Вара. На турски Вара означава лутане, значи този човек ходил, лутал се насам натам. Какво намерил като се лутал? Намерил изгубеното Иш, което означава работа. Думата Ишвара означава същество, което дава работа на хората. Когато хората загубят работата, т.е. Иш, това същество ги изоставя. Които не искат да работят, които не обичат работата, затриват слога Иш и започват да се скитат. Казвате, каквото Бог даде, Каквото Бог каже, така ще бъде. Що ме тъй, Бог е казал Ишвара, т.е. ще работиш. Ишвара е свещено име на Бога на санскритски език. То означава, че за всяко нещо е нужна работа. По думата работа разбирам всичко онова, което умът, сърцето и волята вършат, когато само сърцето чувства. Когато само умът мисли или когато само волята действа самостоятелно като физическа проява, това не е работа. Обаче, когато действат и трите заедно в хармония с Великия Божествен закон, това е работа. Следователно, под работа в пълния смисъл на думата се разбира хармония на проява между ума, сърцето и волята с цел да осмислят живота. Работата подразбира още влагане на форма, съдържание и смисъл в живота. За следния път искам всички да проучите добре тази лекция. В нея са посочени практически методи, които трябва да разберете, за да се ползвате от тях. Всяка наука се осмисля само когато има практическо приложение. Ако някоя наука няма практическо приложение, тя се отаява в подсъзнанието, т.е. складира се там и дълго време остава неизползвана. И тъй, като погледнете носа си, не се обещ нито обвинявайте дедите и прадедите си. Благодарете за всичко, което ви е дадено. Той е подарък, за който нищо не можете да кажете. Една българска пословица казва на харизан кон зъбите не се гледат. Щом не сте доволни от това, което ви е дадено, трябва да работите върху себе си. Ако работите съзнателно върху себе си, ще ви се дадат опътвания как да работите върху различните области на мозъка си, за да предизвикате дейността на умствените си сили. По този начин ще внесете равновесие в себе си. Средата, в която живеете, е много груба и лесно може да ви извади от релсите на вашия живот. Не си правете иллюзии да мислите, че с гранитна или с желязна воля можете да постигнете нещо. на воля се изисква от всички. Българинът има такава воля само когато се заинати. Ако в работата си бил проявил такава воля, каквато фината той би извършил чудеса. У българина е силна волята в отрицателен смисъл, той като евреена повече руши, отколкото се гражда. Обаче от 2000 години насам евреите минават през големи изпитания, вследствие на което се смехчиха малко, станаха по-умни и започнаха да творят. Като знаете това, работете усърдно, за да изправите това, което миналите поколения са изкривили. Лицето, което носите, е плоскост, върху която е проектирана не само дейността на вашите деди и прадеди, но и на цели поколения, цели раси и епохи преди вас. Като ви давам тези обяснения, трябва да ги използвате правилно. Да приемете новото знание, това не значи да изхвърлите старото. Старото знание ще остане у вас като почва като основа, върху която ще градите. Така постава и природата. Умният книжник вади богатство от старото знание и върху него, като основа, поставя новото. И така, от старото той създава нещо хубаво. И тъй, работете съзнателно върху носа си, ако е къс и тесен, да го удължите и разширите поне с един милиметър. Ако успеете за две години да постигнете този резултат, вие имате силна воля. Като норма за широчината на носа вземам 35 мм. Тези две години ще мерите носа си, за да видите дали сте достигнали дадената мярка. Освен това число, има още едно число, 37 см, разстоянието от средата на ушите до темето. Това число е норма. Който има тези две числа в себе си, той е устойчив човек. На него може да се разчита. Като изучавате тези силови линии, ще видите какви са резултатите, когато тези две числа едновременно се намаляват или увеличават, или ако едното число се увеличава, а другото намалява. Като правите различни изчисления, ще видите, колко сложни формули се получават. От това гледаще аз определям човека като сложна математическа формула. Щом е формула? Всяка формула има три вида разрешаване. Умствено, чувствено и физическо или волево. Ще кажете, че човек е най-разумното същество в света. Аз пък ще кажа, че човек е най-сложната математическа формула в света. Ето защо, според мене, очите, ушите, устата, брадата, веждите на човека представляват математически и геометрически формули. В тези формули има знакове, скоби, отношения. Който знае тия неща, той може да решава всяка математическа задача. Сложно нещо са тия математически задачи. За да се реши една такава задача, нужен е изтънчен ум. За това се изискват ред измервания, ред изчисления. Който иска да прави точни изчисления и измервания, той трябва да се служи с пергел, да намери и най-малкото отклонение от нормата. Ако не се правят точни измервания, човек може да се излъже. На пръв поглед, някой нос изглежда дълъг, като се измери, Вижда се, че не е дълъг. За всяко нещо, човек трябва да има определена мярка, да познава същността на нещата. Той трябва да знае ролята на всеки ут в своя организъм. Велика задача е дадена на човека, да определи ролята на всеки свой ут. Носът, например, има едно предназначение – очите е – друго, ушите е – трето и така нататък. При сегашното развитие на човека тази задача е мъжно разрешима, но той трябва да работи, да я разреши. Мислете върху диагонала в квадрата и диаметъра в окръжността, за да станат тия въпроси по-ясни. За следния път направете резюме на тази лекция, за да придобиете повече светлина в съзнанието си. Всички трябва да знаете следното. Математиката не търпи много философстване, много глаголстване. В нея всичко е строго определено. Ако започнете да разправяте на геометрика, че между носа и веждите има известно съотношение, трябва да му говорите с часове, за да го убедите. Обаче започнете ли да му доказвате това нещо математически, той веднага ще ви разбере и ще се съгласи с вашето твърдение. Колкото и да му говорите за линиите на лицето, за съотношението между тях, той няма да ви разбере, докато математически не му докажете това нещо. Той ще ви слуша, но в края на краищата ще каже, че това е някакво съвпадение. Какво показват извитите ногти на ястреба? Неговата алшност, неговата хищническа природа. Той е извил ноктите си, за да държи здраво жертвата. Когато хване жертвата си, никой не може да я освободи от неговите ногти. Когато човек свие ръката си на умрук, с това той иска да покаже, че никой не може да вземе от ръката му това, което веднъж е сграбчил. Щом отпусне умрука си, човек всичко дава. С това той казва, че не иска да държи нищо в ногтите си, т.е. не иска да държи жертвата си умрука си. Всички движения, които човек прави, не са произволни. Те крият своя произход в далечното минало на човека. На времето си тия движения са били разумни и естествени, но днес, когато причината им е забравена, те нямат онова значение, каквото са имали в миналото. Днес ние виждаме, че някой свива ръката си, но защо я свива, не знаем. Движенията в свиването на ръката липсват някои неща, следствие на което това свиване е изопачено. Някои движения са много естествени. Например, когато викате някого, вие движите ръцете си навътре към вас. Когато пъднете някого, движите ги напред. Когато крие нещо, детето туре ръцете си отзад, близо до слабините си. Сега говорим за омрука. Но за следния път пишете върху темата Происход на омрука. Понеже никой автор не е писал по този въпрос, вие кажете своето авторитетно мнение за Йомрука. Ако пък знаете какво са казали старите хора за Йомрука, пишете тяхното мнение. Като говорите или пишете за Йомрука, ще знаете, че той представлява проява на волята в физическия свят. Първите хора, които са свили ръката си на яумрук, това са ковачите, урачите, купачите, земеделците. Мислете по въпроса за омрука и ще видите де и как си е явила нужда човек да свие ръката си на яумрук. Когато меси хляб или когато пере, жената свива ръката си на юмрук. хваща дрехата и стисква я, но ръката й се свива на яумрук. Ще мислите и ще изредите всички авторитети, които са били причина да се свие ръката на юмрук. После ще минете към животните и там ще намерите подобно свиване. От наблюденията ще видите, че олщността е причина за свиване на ръката на яумрук. Когато защитава нещо, човек свива ръката си на яумрук. Той го изнася вън и е готов да се бори. Сила е омрукът за него, той вярва в тази сила. Когато изгуби вяра в омрука, той отпуща ръката си и казва, тази работа не може да се нареди по този начин. После пак свие омрука си, пак го разпуща и така нататък. Добре е понякога човек да свива ръката си на омрук, да се насърчава. Кога? Когато се е отчаял, обезсърчил. Нека тогава свие ръката си на яумрук, постави палеца отгоре и каже – тази работа ще си нареди добре. Палецът представлява Божествения свят и законите, които действат в този свят. Ръката свита на яумрук – това значи – вярвам, че тази работа ще си нареди според законите на Божествения свят. Значи – с любовта всичко мога да направя. След това човек погледне към показалеца си и казва: Вярвам своето благородство. После погледне към средния пръст и казва: Вярвам своята честност и справедливост. Когато погледне към безимения си пръст, който е свързан с Слънцето, човек казва: Вярвам Слънцето, което утоплява земята и праща светлина. Като погледне към малкия пръст, секретарят на боговете, той казва С малкия си пръст се присъединявам към останалите пръсти, за да можем заедно да свършим работата си. Това са формули, с които лесно можете да се справите. Всичките планети се намират на човешката ръка. Всеки пръст е свързан с влиянието на една от планетите. Като погледне на на ръката си, човек вижда и други планети. Марс, Луна, Венера. Щом има всички планети на ръката си, човек свива ръката си на юмрук и казва «Сега вече мога да извърша всякаква работа». По този начин човек може да се поляризира. Мнози наказват за себе си, че мислят право. Права ми се онази която е свързана с разумните сили на природата. Само така човек ще повярва, че показалецът му, например, е свързан с Божествения свят. Значи силите на неговия ум се отправят към Божествения свят. Сега, като ученици, вие ще изучавате тия неща и ще ги прилагате в живота си като методи за работа. Тайна молитва. Фир, фюр, фен, тауби, аумен.